A química é uma subdisciplina da ciência que trata do estudo da matéria e das substâncias que a constituem. Também trata das propriedades dessas substâncias e das reações sofridas por elas para formar novas substâncias. Outras definição, é a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas por ela durante as reações químicas e a sua relação com a energia.